Caseta 3, fața B Banca pe încetul răceala dintre cei doi domni români se prefăcu într-o dușmănie fățișă. Vlad era omul ruda lui Matias Corvinul. Ungurii acestuia făceau o pază bună în chilia, puternic întărită încă de la începutul domniei lui Sepeș. Notă Chilia și cetatea albă pagina 377 Închei nota Acea chilie pe care Dan cel de-al doilea o ceruse cu armele de la Alexandru cel Bun, pe care Petru unciului Ștefan o dăruise numai de nevoie lui Iancu Vodă, pe care Bogdan, lui Ștefan, se învoise numai cu inima strânsă să nu încercea o lua în pe care Petru însuși o ceruse de la Poloni. Ștefan avuse dimpotrivă din potrivă pace bună cu Sașii, care ajutase pe chezarul ce-și părăsea tocmai pe această vreme drepturile asupra Ungariei. Prin pacea lui de la 1459 și făgăduierile cuprinse în ea, el putea trece drept omul celuilalt crai, al deșilor, care îi ceruse și ajutor în războiul ce se prevedea cu boemii în 1460. Notă. Glugos, 14 roman, la anul 1460. Închei nota. În sfârșit, orice putință de înțelegere cu ungurii perii, când în 1461 Anul prădăciunilor lui Vlad, Petru Aron își luă rămas bun de la dregătorii Podoliei și Rusiei, căci un mai bun culcuș îi se pregătise în ardealul supus acum lui Matias. Ștefan în îndată, cum făcuse și cu polonii, pentru același cuvânt, printr-o năvălire în țara secuilor, începută în ziua de 5 iulie, precum mărturisește însemnarea mai veche a isprăvilor sale. Se deschisese acum primăvara. Lăsând drum oștilor celor mari Am văzut cum Vlad chemase între ajutor pe unguri Și la 4 mart, craiul cetea solului venețian Petru de Tomazi, scrisoarea domnului Muntean Și l-a asigurat că, citesc, se va coborâ în ardeal cu ajutorul lui Dumnezeu Pentru ca la nevoie să se poată uni cu acel voievod Și face ce se cuvine să facă un principe creștin Închei citatul Solul scria acasă îndemnând să se dea un sprijin acestui război pentru cruce. Porunci se trimeteau în ardeal ca vlați să nu fie lăsat singuri la o astfel de încercare. Nota. Bianu în Col L. Traian, 1883, paginile 34-35 Închei nota Cu două zile înainte, la 2 martie, Ștefan al Moldovei se înțelegea în suceava cu solii craiului celuilalt, vechiul cunoscut Muzilo, care fusese în anul trecut și la Vlad, de bună samă însă numai pentru afaceri de negoți, și Stanislav, capitanul de Haliciu. Notă. Hurmuzachi, doi roman, paginile 135-136, închei nota. Îl făcea înaintea lor jurământul pe cruce. Se îndatorea să nu aibă alt domn, decât pe Cazimir, căruia când i se va cere, e gata a i se închina și de față. Să ajute însuși oriunde și împotriva oricui, pe același rege, să nu primească pe fugarii poloni sau să-i dea îndărăt dacă vor pătrunde în țară. În sfârșit, să nu trimeată pe fiii fostului han Seid Ahmed, pe care îi găsise prinși în Moldova încă de pe vremea lui Petru Aron, nici litvanilor, nici muntenilor, nici hanului de acum, nici turcilor și nici ungurilor. Mitropolitul, în numele tuturor boierilor, adăuga încă o chezășie în voielii, făgăduind ca după moartea chiar a lui Ștefan să nu se primească domn decât de la leși. Notă, Ibidem, paginile 695 și următoarele, închei nota. Îndată după aceasta, domnul Moldovei și acela al țării românești începură lupta între dânsii și, de vreme ce se știa despre această luptă la începutul lui april într-un loc așa de depărtat cum e orașul Kahva, în Crimea trebuie să ne închipuim că ciocnirile începuseră încă din mart. Pare să fi început Ștefan, care află în curând că trei zile după Sfântul Gheorghe, data când turcii își încep războaiele, Mohamed al Doilea a pornit spre Dunere cu o nesfârșită oaste. Astfel veneau de la Adrianopol gloatele turcești, ienicerii credincioși și răbdători, legiune sfântă a împăratului păgân, înaintând buluciți în jurul calului pe care călărea stăpânul, frumoși ostași cu haine lungi, atagane și pălării depus la albă, cu surguciuri de pene ce unduiau în mers. Timargii călării, stăpâni de moșii care plăteau acest dar al sultanului prin slujba ostășească a frumoasei lor călărimi, strălucitoare de stofe bogate și podoabe de aur. Achingii, cei mai îndrăzneți dintre luptătorii tuturor neamurilor, a căror simbrie li se dădea în vârful săgeților. Beșliii, care primeau plată încincită și erau socotiți în starea a săcera atâția dușmani cât cinci ostași de rând. Gemlii, care învârteau mai bine decât orice tovarăș de steaguri și sulița și sabia, fiind și minunați arcași. Muselmii, care întăreau tavăra la popasuri. Saialele, care se luptau ca să nu plătească biruri și erau întrebuințați mai mult la deschiderea drumurilor. Salahorii țărani care duceau greul muncii celei mai puțin aducătoare de laude, ceaușii care țineau bună rânduială lovind umerii răzvrătiților cu măciucile lor de fier. Se zice că numărul tuturora întreceau o de mii, dintre care, însă adevărați ostași puteau să fie socotiți numai spahii, în paranteză timargiii, la 40-50.000 de mii și cei vreo 20 de mii de ieniceri. NOTĂ Anonimul Raguzan, de sub Baiazid al Doilea, manuscript, în Biblioteca Imperială din Viena. Închei nota. La începutul lui Mai, flota turcească și întinse pânzele în bătaia vântului de miază zi, care o ducea spre gurile Dunării, pe când luntri se ridicau spre vărsarea râului Morava, în număr de 300. Ele trebuiau să treacă mulțimile pe comântul românesc și să li aducă hrană. Ștefan trebuia să se hotărască. O împăcare cu Vlad i-ar fi dat prilejul de a-și dovedi vitejia în luptă cu dușmanul firesc. I-ar fi adus, poate, răspingerea de la hotar sau o mare înfrângere a năvălitorilor, căci domnul Moldovei știuse a-și face o oaste gata oricând de luptă, sub pedeapsă de moarte pentru boierul ce-ar rămânea în urmă, pentru săranul ce n-ar avea gata arcurile, săgețile și săbiile, Nota Glugos, 14 roman, pagina 495, încheie nota, și Vlad, din partea lui, strânsese sub steagul său vreo 20.000 de apărători ai pământului țării. Dar, făcând această unire cu fostul prieten, cu ajutorul de la început cu celălalt voievod al românilor, el ar fi trebuit să uite pagubele îndurate, să părăsească gândul așa de ispititor de a smulge acum chilia din mâna obosită a lui Vlad și ar fi trebuit iarăși să lase pe Polon și să sprijine interesele răsăritene ale craiului matiaș. Toate că ar fi făcut și aceasta dacă ar fi văzut pe Matiaș alergând spre Ardeal, gata de a se încăiera cu Mohamed Sultanul. Dar, pe de o parte, regele n-avea banii care îi veniră mai târziu numai de la venețieni, apoi grija lui cea mare era împăcarea cu Frederic pentru care se deschise o dietă tocmai în mai la Buda, câștigarea lui Giscra, stăpânul mercenarilor prădalnici care țineau atâtea castele ale coroanei sale și găsirea mijloacelor trebuitoare pentru a face față îndatoririlor ce se luase în aceste învoieri, prin care singure Matia și ajungea adevărat craiunguresc. Cu toate poruncile ce se dădură în ardeal voievodului, acesta nu putu să miște pe saș ca să scape de peire pe acela ce li făcuse atâta rău. Ștefan va fi chibzuit toate aceste lucruri. El nu era un om pornit, nu era un suflet dorit de faimă, nu era un poet al războaielor, ci un om de cărmuire care cântărește puterile, prevede sfârșitul încăierărilor și rece între prieten și dușman, între creștin și păgân, se îndeamnă numai la fapte de adevăr folositoare țării sale. El porni, deci, spre Ținutul Putnei, care se afla în mâna moldovenilor și la sfârșitul domniei lui Alexandru cel Bun, la 15 mai, îl vedem la Bacău. Note Studii și documente 3 roman, pagina 13 roman, nota 2 și Uricariul 10 roman, pagina 146-147, închei notele. Pe atunci, părcălavii ungurești ai cetății Severinului scriau craiului că luntrile din Serbia intrase acum în Dunăre și se aflau lângă Vidin și că Vlad trimisese pe cei ce nu puteau să se apere în munte, la Poenari și prin alte cetăți, în întărit al snagovului și în adâncimile codrilor. El luase cu dânsul și cei mai tineri dintre flăcăii satelor și stătea gata cu ochii la Dunăre. Împrejurările îl înălțase. El nu mai era un schingiuitor de oameni pentru plăcerea sa nebună. Duhul sfânt al bunilor strămoși, adormiți în lupte pentru țară, se coboruse asupra frunții sale îndrăznețe. El îi scânteia din ochii strașnici. În cele din tâi zile ale lui Iunie, Mohamed întindea corturile pe malul apei largi. Îi venise luntrile din sus și cele din jos, după ce arsese de românești ce găsise în cale, între altele și bogata brăilă. Vizirul cel mare trecu întâi la Nicopol, spre Turnu, cu câteva mii de oameni, mai ales ieniceri, a căror îndărătnicie putea face drum celorlalți. Trecerea se săvârși noaptea, pe 70 de bărci, care duceau și 120 de tunuri, și malul stâng fu atins în cea mai mare tăcere, ceva mai jos de locul de unde porneau, lungul zilei săgețile și chiotele românilor. Vlad văzut cu bucurie a doua zi că i-au sosit în sfârșit oaspeții și îi primi așa de călduros, așternând pământul cu dânsii, încât Mohamed se temu că îi se nimicesc mielușeii cu totul. Dar tunurile nu erau cunoscute țăranilor noștri și în 1445 ei se mirase mult și chiuise tare văzând cum se descarcă de zgomotos minunata unealtă de peire. Când ghiulele de piatră prinsera cădeau ucigătoare asupra lor, ei se dădură în lături și norul de săgeți ce străbătea Dunărea încetă. Atunci sultanul trecu, și Vlad se făcuse văzut, înghițit de codrii apropiați. Pe la vreo 7 iunie, gloata turcească porni în sus printre mobilele teleormanului, care erau pe atunci o singură pădure mare, de la care se trage și numele ținutului. Sultanul voia să prefacă țara românească într-o provincie a împărăției sale, așa cum căutase și izbutise uneori să facă prin deosebite unghiuri ale peninsulei balcanice și ale Asiei Mici de peste mare. Alt domn nu avea de gând să puie și, dacă luase cu dânsul pe frumosul Radu, fratele lui Vlad, aceasta nu a făcuse pentru a-i da un steag de stăpânire, ci pentru că păcatele urâte ale marelui împărat erau legate de acest nenorocit tânăr. Mohamed căuta cu ochii îndepărtări cetățile, cuiburile de boieri, reședințele domnește ale țării, pentru a-și îndrepta tunurile asupra lor, pentru a-li ucide sau robi apărătorii și a așeza în ele ostași dei lui, și subași, căpitani, ca în orașele Dunărene, ca ei să cărmuiască din ele și prin ele toată întinderea pașalâcului celui nou. Pentru ca locuitorii să se împace cu această orânduire, el poruncise astru să nu se prade niciun capăt de ață. Dar acest pământ nu era ca altele pe care le călcase, supuindu-le în același timp piciorul împăratului păgân. În drum nu se ivea nimic decât sate arse, Fântând din care nimeni nu puteza să scoată apă, lanuri secerate fără de vreme, pășuni dogorite și din toate părțile înainte, în urmă la dreapta, la stânga, uriașa pădure de sălcei și fagi. Prin aceasta se strecura un însoțitor tăcut, pe care năvălitorii nu erau lăsați săluite, căci de câte ori o ceată care plecase în căutarea hranei, în descoperirea turmelor și cirezilor, nu se mai întorcea înapoi, se știa că ea a rămas la tovarășul de cale din Codrii și prietenii celor pierduți se rugau pentru și la Allah, care deschide porțile raiilor celor morți pentru credință. În aceste părți joase, zilele erau de foc și căderea nopții toropea în corturi pe și opriți la popasuri, care nu se mai gândeau la paza buna tabelilor, la șansurile largi apărate cu par legați pe șanțuri, la închiderea cămilelor ce purtau poverilor între acest lanț din tâi și un al doilea întărit cu un gard de suliți împlântate, lângă care apoi vegheau neadormiți până în ziua străjerii dintre salahori, saale și Muselmi. Notă Anonimul Raguzan închei nota Toți se lăsau în voia Domnului și adormeau sub singura straja a stelelor, ochii de foc ai lui Allah, care a hotărât fiecăruia numele zilelor. De zgomotele nopții, de freamătul pădurii, ei nu se îngrijau. Dar iată că într-o noapte nouroasă, oameni mlădioși ca fiarele ieșiră învăluiți în prietenosul întuneric de sub bolțile frunzelor negre. Cete-cete până ce făcură vreo zece mii. Erau sărani cu opinci, cu o sabie aspră la coapsă, cu ciomege pe omeri. Nici încălțămintea, nici armele lor nu făceau cel mai mic zgomot. Nemărginita groază față de stăpân care era în mijlocul lor, dorința strașnică de a-și răzuna pe acei ce venise pentru a le prăda și risipi avutul, le-amuțise gurile. Când ajunseră numai la marginea lagărului, unde se odihneau cămilele și catării ușurați de greutățile ce purtau, un chiot sălbate tremură văzduhul fără lumină și cerători începură după coruncă să taie un drum spre cortul sultanului. Căci gândul nebun al lui Vlad, fiul dracului, nu era altul decât să scape de dușman ucigându-le împăratul în mijlocul taberei întregi. Cortul împărătesc, înconjurat de miile de corturi ale enicerilor, avea la dreapta pe călăreții Asiei cu Beglerbegul lor, iar la stânga pe Beglerbegul și călăreții Europei. Cele două pe tenii ale oștirii erau acești Beglerbegi, care se chemau atunci Mahmud și Isaac. Din locul unde se găsea tocmai în fund departe, acolo unde era inima viața taberei, Mohamed se deșteptă în strigătul de lupte al țărănimii românești, pe care îl urmară urlete de spaimă, țipete de durere, tropotul dobitoacelor înspăimântate, fuga zgomotoasă a spahiilor care sărise pe cai și se împrăștiase pe drumurile necunoscute unde aștepta deseori altă moarte. Nemărginitul furnicar vuia de un zgomot îndrăcit în noaptea greoaie, pe care o despicau numai faclele lui Vlad, care își căuta drumul spre cortul sultanului. Până să nu ajungă secerătorii morții și răzbunării, crainici împărătești călări sunară din trâmbiți în toate unghiurile cetății adânci, care înconjura de aproape pe sultan, poruncind tuturora sub pedeapsă de moarte să nu se plintească din corturi, rămânând orice s-ar întâmpla pe loc ca să apere pe părintele lor Padișahul. Ienicerii făcură zidul lor de diamant în jurul lui Mohamed și valurile înnebunite ale călăreților lovindu-se de acest zid fură despicate cu săbiile ca niște dușmani. Aripile, beglăr begilor, se închiseră apoi înaintea ienicerimii, așteptând. Un ceas de noapte trecea după celălalt și dușmani noi răsăreau înaintea luptătorilor noștri care se oboseau culcând lanurile vii. Se mântui în sfârșit cu spahiii. Și pe dânșii îi înghiții noaptea în fugă. Atunci, șirul strâns al ienicerilor, gata să moară până la unul, numai să scape măresul domn, răsări negru, mut, în raza roșie a faclelor de rășină. În fund se zorile ca din prisosul sângelui ce se bărsase. Era ziua care număra prin lumina ei destăinuitoare puterile fiecăruia. Românii cotiră, ei pătrunseră în tărgul cel mare din mijlocul taberei în bazar. Îl prădară și vântul iute al dimineții îi fură în codrul de unde veniseră. Cine putea să se gândească ai urmări când se văzu în sfârșit cu groază ce lăsaseră în urmă, când nicerimea singură stătea sub tarme în mijlocul câmpului semănat cu mobile de trupuri, pe când din zare se întorceau spioși fugarii pe cailor lor obosiți. Ali fiul vestitului Mihaloglu, sosea tocmai dintr-o raită de pradă, și aducea cu dânsul câteva sute de țărani, mai mult femei și copii, pe care îi strânsese pentru că avea preț în târgurile de robi ale răsăritului. Se zvonit Se zvoni dintre aceasta ca o mângâiere că Ali a întâlnit pe hoții nopții că s-a lupta cu dâns și i-a bătut și a putut aduce acești voinici. Bieții oameni fură uciși în chinuri, unii tăiați în două cu fierăstraele, ca trunchiurile nesimțitoare. Din gura nimărui însă nu ieși un cuvânt de desăinuire. Știau unde se află domnul mărturisiseră ei în ceasul morții, dar nu voiau să spuie. Pentru întâia oară, Mohamed al doilea, neobositul războinic, găsise în sfârșit suflete care lui miau prin puterea lor tăcută și fără trufie. Turcii știau însă drumul spre Târgoviște. Aici măcar ei se vor fi așteptat la o adevărată luptă, dând un folos sigur și trainic. Cetatea stătea însă moartă și pustie. Nici gur de tun, nici apărător, nici locuitori măcar. Vlad nu era aici, dar fapta lui se văzut îndată când în apropierea de oraș se deschise înaintea turcilor întinsa câmpie a țepelor. Mii de oameni, acum oase negre, în care, după ce corbii rupsese cu pliscurile de fier, paser mărunte ciupeau din cuiburi verzi, ca de sub strașna unei căsuse fericite, stăteau în șiruri lungi luptători învinși împotriva morții. Erau între ei ostași a islamului, țăran de la Dunăre, femei, copii și mai presus de toți, Hamza, subașa mort al giurjului Ars, purtând în căpeciolanele sale muce de zrențe de catifea roșie. Sultanul trecu înainte, turburat de gânduri rele. Unde era Vlad? Pe un trist drum, la capătul căruia nu era nicio cinste pentru dânsul, niciun folos pentru neamul întreg. El aflase prin ștafete răpezi, Că Ștefan Moldoveanul, care părea că și-a oprit drumul pe malul drept al Siretului, a trecut apa la vadul cel mai apropiat, a răsărit îndată peste prut și s-a oprit înaintea chiliei, înaintea cetății celei noi, făcută de ungurii lui cu Vodă pe uscat, în fața ostrovului pe care se înalțau încă ruinele negre ale vechii chilii sau licostomului genovezilor. Pe apa Dunării se oprise în același loc, aruncând greoaiele ghiulele de piatră, stolul corăbilor și luntrilor turcești. Vlad știa că sultanul nu-i va putea stăpâni țara, care nu era nici ca locuri, nici ca oameni dintre acelea ce se pot stăpâni. Dar Chilia putea să fie cucerită și atunci țării sale îi se închidea drumul spre marea care aducea bogăție. I se păru că Ștefania în această clipă o mai mare primejdie pentru dânsul decât Mohamed. Lăsă deci în mâinile unui boier câteva mii de oameni ca să facă și mai departe aripa de amenințare pentru asta sultanului, ca să culeagă pe fugar, pe crădători, pe bolnavi și să-i dea morții, iar el însuși, luni ce avea mai bun cu sine, se răpezi spre cetatea sa de la Dunăre. Întâmplarea cruță amintirii noastre povestea unei mari lupte între acești doi puternici vitejei namului nostru, care erau chemați mai târziu să lucreze împreună. Dacă turcii aveau tunuri, ungurii din Chilia puteau să le răspundă cu ghiulele măcar tot așa de bune, și, desigur mai bine țintite. Azapii de pe lunt și corăbii plătiți cu cinci aspri de argint pe zi ca să fie vitej, hrănirea peștii apelor. Atunci, atunci Ștefan va fi încercat un asalt împotriva zidurilor înalte pe care le ridicase pentru alți vrăjmași bunicul său, Alexandru cel Bun, dar n-a noroc. El fu lovit la gleznă de Oghiulia în ziua de 22 iunie și oasta se întoarse îndată înapoi spre Suceava, Ducând cu dânsa pe domnul rănit, care suferi mult timp de această rană și numără pățanea de la Chilia ca întâia din înfrângerile sale, numai două. Prin suferințele sale, prin rușinea sa, el scăpă poate Moldova de o mare nenorocire. În adevăr, dacă ar fi căzut Chilia, în ce chip ar fi putut o păstra pentru sine, când luntrile, tunurile, azapii turcilor ar fi stat înaintea cetății învinse? Vlad nu avea răgazul să urmărească și să-și răzbune. El se răpezi înapoi spre țara sa, crezând că poate să-i ajute încă să încheie mai repede rătăcirea fără folos a sultanului. În lipsa lui, capitan noiseră încercarea de a sfârma tabăra. Dar străjile, care păzeau acum mai bine, aflară din vreme și pașa Iusuf porni împotriva dușmanilor. El fugi însă înaintea lor. Numai Omar, fiul lui Turacan, al cărui frate fusese prins la giurgiu de Vlad Dracul în 1445, izbuti să aducă în vârful suliților capete de români. Dacă a fost o adevărată luptă, rămâne încă îndoielnic. Ca și Vlad însuși, oamenii lui nu căutau un război frumos, ci zdrobirea prin vicleșug, uciderea cu deamănântul anăvălitorilor. Fără să facă nimic, sultanul mântuise tot, căci în ardeal nu-i dădea mâna să pătrundă, în halul în care i se afla oastea ruptă de oboseli, chinuită de sete, slăbită de o hrană puțină și rea. Ca flămânzi erau duși de căpăstru, în cea mai mare averi un vuie de ciumă bătea asupra nesfârșitei mulțim pe drumurile sămănate de leșuri putrede. Oastea porni înapoi spre Dunăre și așa de repede, încât la 11 iulie, sultanul era în Adrianopol. El lăsase în urmă, într-un noroc și fără multă nădejde, pe frumosul său tovarăș Radu căruia îi dăduse caftanul de catifea sută cu aur, calul și steagul roșu al domniei nouă, pe care rămânea să-și o cucerească. În lipsa lui Vlad, el găsi ajutoare în țară. Într-unul din adăposturi, poate la Snagov, o ceată de turci, trimeasă de dânsul, prinse zăloage scumpe, o sumă de rude, femei și copii ale boierilor. Nu le făcu de alminter niciun rău și vorbi tuturora de-a dreptul o prin ștafete, de o stăpânire bună, fără călău și fără țepe. Se auzi în zădar la Constantinopol, pe la jumătatea lui Iulie, că și el s-a înălțat într-o țapă. Radu se urcase numai în scaunul lui Vlad, unde stătea cei dreptul tot așa de bine. Strașnicul frate încercă în zădar să înceapă o luptă. Toți îl trădase. și din Ardeal făcură pace bună cu Radu încă în luna lui August. Ștefan din Moldova era un dușman. O singură scăpare rămânea lui Vlad. Să meargă la Craiul Matiaș. Acesta se urnea foarte greu. Ca să se suie pe calul său de război, el aștepta vestea sigură că Mohamed, cu care nu ținea deloc să se lupte, a și trecut Dunărea în Dărăt. Încă la 15 iulie, când nu se știa de întorsul turcilor, el era tot la Buda, de unde se lăuda că vine în data. La 10 august îl vedem la seghe din Petisa, unde fusese chemate puterile de luptă ale Ungariei. Până la Turda în Ardeal, el făcu cinci săptămâni de drum de la Turda ajunse la Brașov, sub munte, numai lui, la sfârșitul lui novembre. El voia lucruri mari, acum când ele se puteau îndeplini fără multe silinți. Vlad era să fie iarăși domn la munteni, dar nu numai aici era să se petreacă o schimbare de stăpânitor. Regele auzise despre încercarea lui Ștefan Vodă de a lua Chilia, pe care tatăl său o dăruise țării românești și în care păzeau sub steagul unguresc unguri. El aflasă de... El aflase despre legăturile acestuia cu turcii. Înainte de a pleca din Buda, deci în iulie, el își-a dus aminte că Petru Aron zace undeva în Ardeal și el porunci voievodului acestei țări, care nu voise să se miște în folosul lui Vlad și înțelegea încă mai puțin să sprijine pe Petru, a trimite pe acesta din urmă fără întârziere la curte. Petru Vodă se afla deci în lagărul lui Matiaș. Cât despre Vlad, el era mai grăbit. Înainte de sosirea oștilor la Brașov, el căpătase un ajutor, în fruntea căruia stătea un om, cu care el se asemăna în multe, Giscra, căpetenia tâlharilor războinici, cu care regele se împăcase abia în această vară. Cei doi tovară își trecură munții și la 9 novembre ei se găseau acum la Rucăr. Vlad era desigur credincios corvineștilor, împotriva cărora n-a lucrat niciodată. Dar el știa că dacă scaunul muntean se poate căpăta cu puterea ungurilor, nu-l poate păstra decât acela care e recunoscut de turci. Știa și aceea că turcii care mint primesc minciuni când au interesul să o facă. El puse des să se scrie o rugăciune de iertare către împăratul păgân, căruia-i făgădui să-l ajute ca oarecând Vlad Dracul în Ardeal unde știe toate potecile. El își călcă pe inimă și scrise și lui Ștefan Bodă cerându-i a pune un cuvânt bun pentru dânsul. Șafeta care ducea aceste două răvașe de încelare și pe acela către marele vizir căzu în mâna oamenilor lui Radu. Acesta a avut astfel nemărcinita bucurie de a fi găsit o armă care nimicea pe fratele dușman. Cu cea mai mare grijă, hârtile lui Vlad fură trimise în lagărul de la Brașov și ajunseră la cunoștința craiului. Matiaș ascultase și până atunci destule plângeri împotriva lui Vlad din partea sașilor, care avuseseră atât de mult să sufere din partea lui. Războiul acesta, muntean era apoi foarte greu pe o vreme când carpații se înveșmuntează în groase pături de zăpadă. Banii ceruți de plățile față de împărat, față de giscra, nu se prea găseau în lăzile oștirii. Luptătorii erau puțini și abia acum putu Matia să pregătească ardealul pentru întâmplări de războaie. Tragere de inimă pentru un astfel de creștin și un astfel de prieten ca Vlad n-avea nimeni. Descoperirea făcută cu ajutorul lui Vlad nu putea să vie mai bune împrejurări se porunci în dată lui Giscra să prindă pe nerușinatul trădător al creștinătății, ceea ce se și îndeplini înainte de 26 noiembrie. Notă Conform studii și documente, 3 roman, paginile 30 roman 32 roman. Vezi monumenta Hungariei istorica, acta extra, 4 roman, paginile 171-173. Pentru întreaga luptă, Vezi Chilia și Cetatea Albă, paginile 121 și următoarele. Documentele care stabilesc itinerarul în Ardeal al Regelui, în Hurmul doi 2 Roman. Închei nota.